Атака диявола. Та сатана був злий на мене за таке блаженство з Богом і готовив страшну атаку. І я рахую за корисний знову про це надрібно описати, як я отримав блискучу перемогу. Але головне те, чому сатані вдалося так мене поневолити. Вибачайте за відвертість, думаю, що цю книгу не матимуть інтересу читати малі діти, а хто дорослі, чи недалеко до того, такий знайде для себе, записаного мною, добрий урок, як перемагати, а що головніше, як оберігати себе від гріховного поневолення. Мені тоді було 23 роки, як я тепер думаю, всі функції мого організму достигли повноцінної зрілості. Я в своєму тілі, як ніколи раніше, став виразно відчувати прилив звабливого потягу до протилежної статі. Це й закономірно в такому віці. Але дотоді я перемагав, тому що тримав себе вдалині від всього того, що могло через очі, вуха, думки породжувати у мені ті зваби. А при цій сатанинській атаці не зумів не допустити те до себе аналізуючи тепер, чому так сталося тоді, знайшов у собі грубу помилку. Кроме того, що мої тілесні функції дозріли і вимагали свого, в такій порі сатані було влучно атакувати мене по-особому. Тілом я не був замучений, воно було сито накормлено, часу вільного було багато а витрачати його на корисне, духовне, як це було на складах чи в школі, я вже не міг. Я менше мав можливості. Кроме того, розлінивився, заспокоюючись тим, що через пару місяців я демобілізуюся, що все вже позаді, я переміг. У мого сусіда по ліжку, музиканта, на тумбуці цілими днями лежав світський роман. Потяг до знань і книг у мене був великий. Я переглянув ту книгу. Автор – відомо порядна людина, письменник Гончарьов. Зміст роману – саме невинний. Звичайнісіньке життя російських аристократів XVIII століття. І в такому духовному розслабленні я дозволю собі в час дозвілля заглянути в нього. Принадився красотою опису тогочасного життя і став читати. Знайшов там теж описану звичайну, честу, невинну любов двох дійсно належних назавжди одне одному молодих людей. Дочитав. І в моїй уяві залишилися прикрашені звабами сатани чарівні картини світського кохання. І те, що я допустив сонячної сторони в своє серце, стрінулося в ньому з тим внутрішнім, яке було там раніше пробуджено. І це все разом перемогло мене. В серці, в думці, наче, що засіло і розросталося, наповнюючи мене всього великою спрагою того, що я читав, і чого просило моє буйне тіло. Я ніколи в такій силі такого не переживав. Ні після того, ні до того. Видно, сатана приклав надзвичайні старання, щоб зламати мене. Чим день? Тим більше те мене наповнювало. Дійшло до того, що я тільки закрию очі переді мною гріх, якого хочеться. Я молився, я плакав, ішов у гори, падав на землю і ридав перед Богом. Полегшення не наступало. Те, що засіло в мені, не покидало мене, як бувало раніше. Що я в молитві звільнявся від гріховних бажань? А тоді нічого не міг діяти з собою. Думаю тепер, що, мабуть, Бог мені завжди допомагав, а я і не знав того, і не дякував Йому. Думав, що я такий сильний. Можливо, якби не цей Божий допуск, я міг згордіти самоправедністю. А Бог на один час залишив мене самого, тільки на моїх силах щоб я побачив, що я нічого сам не можу, і став цінити Божу допомогу та Його захист. А сатані цього й було треба. Він був тут як тут і приклав всі зусилля. Дійшло до того, що я не міг вже ні істи, ні спати. Так проминуло в знеможливих муках шість страхітливих діб. Я закрився сам у собі і панікував. Вже говорив тільки те, що змушений був по служби, а більше ні з ким нічого не говорив. Просто мені було не до розмов, Боявся сам себе. До чого я дійду? Боявся, що можу збожеволіти. Лягав спати, але не засинав до ранку. Всі ночі в жавхливій журбі молився, плакав і стогнав, як від фізичного болю. Без іжі і сну я геть з не міг, і вже думав, чи не помру. Втратив у вазі тіла шість кілограмів за шість днів. Наче всі біси накинулися на мене, вдерлися в мій храм, який належав до такі господеві, і опоганили його своїми нечистотами, зваблюючи мене гріховними напівведевами, яких я не міг позбутися. І я боровся, щоб відвоювати втрачене, а воно не відвойовувалася. І я був у розпачі, яка граничила з трагічним ісходом. У такій страшній фізичній знемозі і у моральній паніці я пішов в час до звілля, як міг, гори, куди очі гляділи. І на одному місці впав під скалою на коліна, зігнувся втроє і заридав. То була моя повна капітуляція перед Богом. Я казав, господи, як не допоможеш ти, я пропав. Ти бачив все, як я перемагав, а тепер бачиш, що без тебе. Я не звільнюся від цього. Це не в моїх силах, це край. Край не в тому, що я позволю собі піти на те, чого хочеться. Згоди чи думків у мені на таке рішення не було, і на мить одну, і ні одного разу. Але край тому, наскільки я здібний витримати своїм розумом у такому фізичному виснаженні і моральній напрузі. Я впав там і лежав, зложивши все у Божі ноги, дожидаючи допомоги. І в тій молитві, наче мені хтось сказав беззвучно, ти самий з цього стану не вийдеш. Діти мої помоляться за тебе, і тоді прийде перемога. Самий цій біді не залишайся. І в моїй уяві став гурток божих дітей, які жили не так далеко в містечку Андіжани. І я молився далі. Господи, приймаю, як твій дороговказ для моєї втечі від цього. Допоможи мені це звершити. Покладаюся, що це від тебе, а якщо я помиляюся, перешкодь мені у цій подорожі. Я молився на всьому серйозі, на що я тільки був спосібний, тому що то було, були не жарти, а духовна смертельна боротьба з духами похоті, яких допустив до себе спочатку я, а після й Бог, щоб я мав урок для життя, як берегти сердечну чистоту. Мабуть, багато молодих людей не зробили б із цього такої проблеми, яку зробив я. Це залежить від того, які вимоги кладе людина перед собою які в неї ідеали я тримав себе в сердечній чистоті і з того був щасливий і близький з Богом а коли те що мав згубив по своїй необережності для мене це було не що проблема а просто трагедія я прагну чистоти в серці і думках щоб бути у єднанні з Господом а того не міг достигнути і панікував. А хто собі живе безпечно, далеко від тієї чистоти, яка потрібна, щоб бути як належить, з'єднаним з Богом, такі не примітили б, що щось не гаразд. Просто, без усуду совісті, павилися би своїми гріховними думками. Обставини склалися так що я мав змогу відвідати в Андіжані той божий гурток віруючих, які помолилися за мене. Я вечором з моїми напарниками-кухарями прийняв зміну на кухні. Зготовили сніданок, обід і зготовили все на вечерю, після чого я попросився в них, що геть упав з сил, що було правдою, щоб вони роздали вечерю без мене, а мене відпустили той раз» а я їх заступлю іншим разом. Вони бачили ту переміну, що сталася з моїм здоров'ям в ці останні дні і без заперечення відпустили мене. І я поїхав. Причини для підозри, що мене немає в часті, не могло бути. Десь до 10-11 години вечора я рахувався на кухні. Після того я добу вільний. Всі в нашому господарчому взводі Звиклися зі мною, що я дуже часто під час мого відпочинку відсутній у казармі відпочиваю собі десь за межами казарми у горах. Це так завжди було. Так могло виглядати і тепер. Я приїхав у Андіжани в восьмій годині вечора. Зайшов до служителя церкви і поділився з ним своєю бідою. Все йому розказав і просив молитви. Він вислухав мене бачив по мені, що зі мною дійсно якась біда, перше, чим я став розказувати йому про себе, всі в хаті запитували мене, що є зі мною, що я виглядаю таким замученим. Цей Божий служитель зрозумів мене повністю і запалився щирим бажанням допомогти мені. Дав багато цінних порад і утвердив мене в тому, що я мав дійсно вірне розуміння, як потрібно берегти сердечну чистоту перед Богом. Дав Бог, що до Нього в той вечір завітали ще дві душі, які разом з Ним погодилися стати перед Богом про мій духовний стан. Ми молилися з вірою. Я вірив ще з військової частини, що по їх молитві Бог освятить мене. Вони вірили, тому що знали, кому служать, і теж розуміли важливість тієї молитви, що Бог не залишить молоду людину повертатися з нічим, між гріховне оточення, а допоможе тому, хто стояв у надмірній боротьбі, щоб зберегте себе для Нього. А коли не зміг сам справитися, прийшов звідчаєм до Божого служителя своїм горем я добре пам'ятаю ті відчуття, які наповнили мене в тій молитві. Не залишилося ні крихтенки того гріховного бажання, яке так в'їлося було в мене. Я був порятований. Визнання того, що сталося в мені, принесло мені велику радість і почуття свободи та вдячності Богові. Я твердо знав, що на мені Божа бронь, яку темні сили вже більше не проб'ють, якщо я сам їм не дозволю, як ото відбулося було зі мною. Ми хвалили Господа і щиро раділи перемогою, як я, так і вони. Мене благословили на переможне життя, і я змушений був повертатися. Година була вже пів на дванадцяту ночі. Мій поїзд прибував пів першої ночі. Я розпрощався і пішов. В моїй дорозі назад я був новою людиною, прощеним і очищеним, повним радості і щастя. В третій годині я був жавоші. Коли проминав мимо гори Сулейман, не втримався піти мимо неї, щоб не подякувати Богові на улюбленому мною місці. Однак ще три години десь треба чекати, поки в часті не заграють підйом, щоб я міг непоміченим зайти в наше розположення з боку міста Коли вже там після підйому почнеться рух військових Тоді я теж військовий міг появитися там І я завернув на Сулейман-гору Ніч була ясною, місячною Я з легкістю серни, мов на крилах, підіймався знайомими виступами на своє улюблене місце Внизу мирно, напівсонно дримало місто позолоченим місячним сіянням та електричними освітленнями. Трохи в стороні досинало наше розположення горнострілкового полку. Тільки деколи промінь прожектора вихвачував стемряви навколишні скали, приглядаючись там до чогось. Місяць опускався до західного обрію і був нижче від мене, що було таким непривичним. Нічний передранковий небозвід мовчав, вглядаючись на землю зорями, мов тисячними божими очима,